Vă invit să ascultați azi episodul 10. Capitolul 10. Zeul Necunoscut Când s-a terminat școala, în cel de-al doilea an de studiu la Colegiul Queens Royal, am plecat ca de obicei să petrec câteva săptămâni de vacanță la ferma Mătușii Sumintra de la Guara Cara, în Ținutul Muntos al Lanțului Central. Îmi plăcuse dintotdeauna să-i vizitez familia, căci mă tratau ca pe un prinț. Mătușa Sumintra ar fi făcut orice pentru mine. Deși bea mult, soțul ei era serios și foarte muncitor. Se ocupa cu supravegherea întinsei lor plantații de cacao și a carierei de piatră ai cărei proprietari erau. Fiul lor, Sharma, mai mare decât mine cu un an, locuise cu noi în timpul școlii și era unul din prietenii mei cei mai apropiați. Îmi plăcea să stau cu cei opt vere ai mei, dar mai presus de orice, iubeam liniștea și frumusețea munților. Era bine să mai scap din vacarmul tonomatelor și al motocicletelor și claxoanelor automobilelor care-mi tulburau liniștea în Port of Spain. O, oh, și ce mult iubiam natura! Sentimentul profund de unire cu universul mă făcea să simt o identificare mistică cu toată lumea vie. Splendidele flori de câmp, varietatea infinită de păsări care ciripeau guralive și frunzele din junglă ce scânteau după aversele de ploaie. Părea că eram în toate acestea la un loc și tot așa în orice creatură care alerga prin pădure. Fiecare în parte exista sub forma unuia din multele mele trupuri, iar eu eram conștiința lor superioară. Plimbările lungi pe care le făceam în fiecare zi, prin paradisul care înconjura ferma, mă făceau să fiu extrem de voios. Eu eram brahman și aceasta era lumea mea, creată de gândurile mele. Ca de obicei, când am ajuns acolo după o lungă și sufocantă călătorie cu mașina, am început să urc deasupra unei văi liniștite, bucurându-mă din plin de peisajul minunat, preocupat să de îndeaproape varietățile neobișnuite ale florei și faunei. Când am ajuns departe în junglă, la marginea unei stânci suspendate, m-am oprit să privesc în jos la pădurea de imortele albăstrui care își întindeau splendidele coroane peste arborii de cacao din vale. Îndepărtare, de cealaltă parte a plantației, tulpinile înalte și ușoare ale bambușilor se legăneau sub adierea brizei, iar mai departe erau câmpurile unduitoare de trestie de zahăr, greu vizibile din pricina aburului, care se întindeau ca un covor verde până la mare albastră de la orizont. În spatele meu, papagali și alte păsări viu colorate zburau în toate direcțiile și se așezau pe vârfurile copacilor ciripind certerețe. Mi se părea că întreg universul când același cântec, palpită de aceeași viață, dovedește aceeași esență. Fiecare atom din orice lucru, de la cea mai mică bacterie până la soarele uriaș și cea mai îndepărtată stea, toate erau emanația aceleiași surse. Toate făceau parte din aceeași mare și unică realitate. Eu eram tot una cu ceea ce mă înconjura. Noi suntem cu toții expresia lui Brahman. Natura era zeita și prietena mea, trăiam extazul acestei bucurii a înfrățirii universale a tuturor lucrurilor și ființelor. În timp ce îngânam om, namah și vaia, nu trebuie să uiți niciodată datoria către nimicitor, răsuceam între degete o orhidee asemănătoare cu un scorpion și admiram țesutul fin și delicat, precum și incredibilă nuanțare a coloritului ei, care părea că se deschide ca o ușă spre o altă lume. Am tresărit la uzul unui foșnet care nu prevestea nimic bun și m-am întors. Spre groaza mea am văzut un șarpe mare cu capul subțire, îndreptându-se direct spre mine și privindu-mă țintă, cu ochii lui mici. M-am simțit hipnotizat, paralizat, dorind cu disperare să fug, dar nu puteam face nici o mișcare. Nu aveam nicio cale de scăpare cu prăpastia în față și cu șarpele în spate. Deși hidoasa reptilă nu avea cap de cobra, era muluit de asemănarea cu șarpele uriaș pe care îl purta întotdeauna Shiva în jurul gâtului și am simțit aceeași prezență ca și în meditația adâncă pe care o simțeam la picioarele lui Shiva în lumea aceea stranie când cobra care îl însoțea ia amenințător și-și scotea limba spre mine. Situația în care mă găseam acum părea împlinirea predestinată a acelor viziuni. De data aceasta nu voi mai scăpa din mâna nimicitorului. Acum puteam să-l ating, atât era de aproape. Șarpele și-a ridicat deasupra ierbii capul triunghiular turtit și l-a dat înapoi, pregătindu-se să atace. În acel moment de groază încremenită, din amintirile mele trecute, a răzbătut vocea mamei, limpede, de parcă ar fi fost lângă mine, vocea care îmi repeta cuvintele uitate de mult... Rabi, dacă vreodată vei fi într-un pericol mare și nimic altceva nu te mai poate ajuta, mai există un zeu căruia îi te poți ruga. Numele lui este Isus. Isuse, ajută-mă! Am încercat să strig, dar țipătul disperat a fost înăbușit, fără putere. Spre marea mea uimire, șarpele și-a lăsat capul în jos, s-a întors cu greu înapoi și s-a furișat repede într-un tufiș. Cu picioarele tremurând din toate încheieturile, în pericol parcă să mi se frângă, am făcut un ocol mare și am luat-o lagoană, împiedicându-mă în jungla deasă spre cărarea care ducea acasă. Cu respirația tăiată și încă tremurând, plin de recunoștință și minunându-mă de puterea acestui zeu uimitor, Isus, i-am spus vărului meu șarma care m asculta ascultat fiorat despre salvarea mea în ultimul moment. Mi-a fost însă teamă să menționez numele lui Isus. De multe ori gândurile mi s-au îndreptat spre dificila întrebare cine este cu adevărat acest Isus. Mi-am amintit că-i auzisem numele în cântecele de Crăciun de la radio și știam că era unul din zeii creștini. Dar mă întrebam de ce, când am făcut școala primară, care aparținea unei confesiuni creștine, nu auzisem aproape nimic despre acest Isus cel puțin nimic de care să-mi pot aminti acum. Poate că nu fusese atent. Nu știu din ce motiv, dar singurul lucru pe care mi-l aminteam despre creștinism era că primii creștini s-au numit Adam și Eva și că cineva pe care îl chema Cain l-a ucis pe fratele său Abel. M-am gândit zile în șir la experiența mea din ziua aceea. Iisus era un zeu puternic și uluitor. Ce repede răspunsese, al cui zeu era el, al protecției, de ce mama sau soamiul din templu nu mă învățaseră mai multe despre el. L-am întrebat pe Gosin despre Isus, dar el nu știa aproape nimic și a părut neliniștit de întrebarea mea. Capitolul 11. Și acela ești tu. În cel de-al treilea an de liceu am simțit un conflict interior din ce în ce mai profund. Eram conștient că Dumnezeu, în calitate de creator, era separat și distinct de universul pe care îl crease. Eram conștient de asta chiar și când eram doar un băiețel. Dar acest lucru contrazicea conceptul pe care mi-l oferea hinduismul. Dumnezeu era orice iar creatorul și creația erau unul și același lucru. Mă simțeam sfâșiat între două puncte de vedere ireconciliabile. Ceea ce trăiam eu în meditație adeverea învățătura vedică despre Brahman, dar experiența vieții mele în celelalte momente când nu meditam contrazicea ceea ce învățam. În transa ioghină mă simțeam unit cu universul, nu eram diferit de un gândac, de o vacă sau de o stea îndepărtată, Aveam cu toții aceeași esență. Totul era Brahman și Brahman era totul. Și acela ești tu, spuneau vedele, învățându-mă că Brahman era adevăratul sine, zeul interior pe care îl veneram stând în fața oglinzii. Părea dificil să faci față vieții de fiecare zi după ore întregi de transă. Conflictul și contrastul dintre aceste două lumi erau de nerezolvat. După toate probabilitățile, stările înalte ale conștiinței pe care le trăiam în meditație se apropiau de realitate așa cum era ea într-adevăr. Și totuși, lumea de fiecare zi a bucuriilor și necazurilor, a durerii și a plăcerii, a nașterii și a morții, a spaimelor și a frustrărilor, a conflictelor amare cu mătușa revatii și a întrebărilor fără răspuns pe care mi le puneau colegii din colegiul Queens Royal, a sfinților care duhneau de la o poștă și blestemau și a bărbaților brahmacaria care se îndrăgosteau, aceasta era lumea cu care trebuia să mă confrunt. Și nu îndrăzneam să o dau la o parte, ca fiind o simplă iluzie, decât dacă eram pregătit să numesc nebunie adevărata cunoaștere. Religia mea avea o teorie frumoasă, dar aveam serioase dificultăți în aplicarea ei în viața de zi cu zi. Nu era doar o confruntare între cele cinci simțuri ale mele contra viziunilor interioare, era vorba de asemenea și de rațiunea mea. Adevăratul conflict era între două moduri opuse de a-L privi pe Dumnezeu. Tot ceea ce exista era Dumnezeu sau El putea să facă o piatră sau un om fără ca acestea să facă parte din El însuși. Dacă nu exista decât o singură realitate, atunci Brahman era răul și binele, moartea și viața, ura și dragostea. Asta făcea ca totul să fie fără sens, făcea ca viața să devină o absurditate. Nu era ușor să-ți păstrezi mințile și în același timp să crezi că acestea sunt una și aceeași realitate. Mai mult chiar, dacă binele și răul erau unul și același lucru, atunci toată karma era aceeași și nu mai conta nimic, așa că de ce să mai fii religios? Părea ceva lipsit de logică, dar Gosin mi-a reamintit că nu te puteai încrede în logică, era și ea o parte a iluziei. Dacă logica era și ea tot maia, așa cum spuneau vedele, atunci cum mă puteam încrede în oricare concept, inclusiv în ideea că totul era maia și numai Brahman era real? Cum puteam fi sigur că fericirea pe care o căutam nu era și ea o iluzie, dacă nu puteam avea încredere în niciuna din percepțiile mele și nici în gândirea mea? Ca să pot accepta ceea ce mă învăța religia mea, trebuia să neg ceea ce îmi spunea logica. Dar celelalte religii, dacă totul era unul, atunci toate religiile erau la fel. Era ca și cum haosul general ar fi fost adorat drept realitate ultima. Eram derutat. Singura mea speranță era yoga, cu ajutorul căreia, după cum spunea Krișna în Gita, toată ignoranța se va risipi datorită înțelegerii că nu eram altceva decât Dumnezeu însuși. Câteodată această viziune interioară m-a orbit prin strălucirea ei și m-a tulburat. M-am simțit atât de aproape de realizarea sinelui încât aproape că m-am văzut pe mine ca Brahman, domnul tuturor lucrurilor. Aproape, dar nu chiar. Îmi spusesem că era adevărat și mă prefăcusem că eu eram Dumnezeu, dar în mine exista acel conflict interior, auzeam vocea care mă avertiza că eram victima unei erori, am luptat împotriva ei și am considerat-o drept o rămășiță a ignoranței primare și câteodată am simțit că eram pe punctul de a învinge această iluzie înșelătoare exact așa cum făcuse și tata. Niciodată nu am putut, cu adevărat, să arunc o punte peste prăpastia care mă separa pe mine și toată creația de creator. Am început să cred că adevăratul Dumnezeu este creatorul, în contrast cu numeroși zei hinduși pe care eram convins că îi întâlnisem într-ansele mele. Simțeam din ce în ce mai mult diferența netă dintre groaza pe care ei o implantau în inima mea și intuiția că adevăratul Dumnezeu era bun și iubitor. Acum simțeam că nu mă pot încrede cu adevărat în niciunul din zei hinduși, nici măcar unul nu mă iubea. Simțeam o fame crescândă după cunoașterea Creatorului, dar nu știam nicio mantră pe care să o recit, și aveam senzația neliniștitoare că realizarea sinelui nu mă ducea mai aproape de el, ci, din potriva, mă îndepărta de el. Mă de asemenea și faptul că, în ciuda încercărilor mele de a înțelege că eu sunt brahman, sentimentul de pace pe care îl aveam în timpul meditației nu dura niciodată prea mult în viața de zi cu zi, mai ales atunci când mă întâlneam cu mătușa Revati. Rabi Maharaj, unde ai fost?" A strigat mătușa Revati cu vocea ei cicălitoare, certăreață, pe care o folosea atât de des în ultima vreme, când mi se adresa mie. Ți-am zis să mă scările! Stătea în ușa bucătăriei când eu am ieșit din camera de rugăciune unde petrecusem două ore de meditație. Sentimentul binecuvântat de adâncă pace interioară de care mă bucurasem în acea scurtă perioadă de singurătate a fost împrăștiat de vocea ei. Deși o asemenea muncă josnică era de neimaginat pentru un brahman, i-am răspuns: Am să le mătur, nu mai țipa la mine. Cum altfel aș putea să-ți atrag atenția? Visez tot timpul și ești mereu pe altă lume. Asta e mai bine decât să fiu în lumea ta, am bolborosit eu destul de tare ca să mă audă. Vezi cum vorbești? Și tu la fel, am răspuns eu, de data asta încordat. În timp ce măturam treptele care duceau spre verandă, îmi spuneam mie însumi, Ești domnul universului, ești Brahman." Pare atât de adevărat când meditez, dar cu o mătură în mână. Ei, rabi, noi mergem la plajă după masa de prânz, vrei să vii cu noi?" Vărul meu, Krishna, nici cu el nu mă înțelegeam foarte bine, căci era prea atașat de mama lui, Curăța masa și scaunele din curtea interioară unde hrănisem cerșetorul cu câteva săptămâni înainte. M-am rezemat de mătură și l-am privit cu plictiseală. Poate, i-am răspuns fără entuziasm, dacă înălțimea sa nu-mi cere să mături și acoperișul. i uzi. chiar că ar trebui să ai grijă cum vorbești. Mătușa Revati coborâse pe scări ca să-mi inspecteze munca și venise pe furiș în spatele meu. Și mai bine te-ai duce să mături din nou scările, căci sunt pline de praf negru peste tot. Nu pot opri vântul să bată ca să nu mai aducă praful înapoi, am răspuns furios. O briză ușoară aducea cenușa de la fabrica de zahăr din apropiere și murdărea scările de îndată ce le măturam. Nu era vina mea. De ce nu mă lăsa în pace? Leneșule, m-a certat ea, ești la fel de leneș ca tatăl tău. Ca Ca tata! Am scos un strigăt care-mi oglindea atât de bine suferința încât am tresărit până și eu. Nimeni nu avea voie să vorbească despre el în felul acesta. Anii de ură mocnită au erupt în mine precum un vulcan. Am văzut niște haltere cu care nana obișnuia să facă exerciții. Se aflau la un pas de mine într-un loc cunoscut. Orbit de furie, aproape fără să-mi dau seama ce făceam, m-am aplecat și când m-am ridicat, apucasem deja o halteră de un capăt și o țineam de parcă era un băț de cricket. Am aruncat-o pe un număr și am luat drept țintă capul mătușii mele. Tocmai când am ridicat-o, Krișna, care se afla în spatele meu, a făcut un salt disperat și a apucat de celălalt capăt al halterei. Ca și cum s-ar fi rupt o vrajă, puterea mea supraomenească a dispărut, iar haltera a căzut cu o bufnitură îngrozitoare, spărgând cimentul gros. Mi s-a părut că am stat o eternitate acolo, polbându-mă la fața cenușie a mătușii. Gura ei rămăsese pe jumătate deschisă, încercând să scoată un strigăt, care însă rămăsese mut. Tremuram ca o frunză în bătaia vântului. Mi-am aruncat privirea spre haltera îngropată în ciment, apoi spre Krishna, care stătea împietrit în spatele meu și răsufla greu, cu teama oglindindu-i se în priviri și apoi iar spre figura uluită a mătușii mele. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că alergam pe scări plângând cu suspine adânci. Când am ajuns în camera mea, am trântit ușa și am încuiat-o. M-am trântit pe pat și cred că am stat acolo ore întregi plângând încetişor, nevenindu-mi să cred ce mi se întâmplase. Lumea mea se prăbușise brusc. Niciodată nu voi mai putea să o privesc pe mătușa în față și nici vreo altă făptură omenească, niciodată. Eu credeam în non-violență și o propovăduiam ca un Gandhi, tinerilor mei prieteni. Eram vegetarianul cel mai strict pentru că nu voiam să curm viața, indiferent sub ce formă ar fi existat ea, și evitam cu grijă să calc vreo furnică sau vreun gândac. Atunci cum am putut avea intenția de a o lovi pe mătușa? Cum am putut să ridic greutatea aceea ca pe un băț și să o rotesc pe deasupra capului de parcă n-ar fi cântărit aproape nimic? După miezul nopții, când ceilalți dormeau și eu ar fi trebuit să fiu pe verandă în căutarea fericirii prin yoga, m-am furișat încet din camera mea prin bucătărie și pe scările care duceau în curtea interioară. Bășbăind prin întuneric, am mers de-a lungul zidului, am apucat bara halterei cu ambele mâini, de data aceasta de la mijloc, m-am aplecat și am tras-o cu toată puterea. Nu am putut să o clintesc din loc nici măcar un centimetru. M-am întors înapoi pe scări, suspinând convulsiv. Când am ajuns din nou în camera mea, am căzut iar pe pat și am plâns încet cu fața îngropată în perne. De unde avusesem puterea aceea incredibilă de a mânui haltera grea de parcă ar fi fost o pană? Numai furia, chiar și furia cea mai sălbatică, nu putea explica acest lucru pe de-antregul. Oare fusesem stăpânit de unul din spiritele pe care le întâlnisem în meditație? Nu mă îndoiam ca acel ceva care ridicase greutatea aceea, indiferent ce ar fi fost el, era rău. Dar eu căutasem să mă unesc cu Brahman. Nu era el răul potrivă cu binele, atât moartea cât și viața, de vreme ce el era totul? Asta demonstrasem eu în cele din urmă? Acesta era adevăratul meu sine? Și acela ești tu? Acea ființă rea cu puteri mari, care pentru o clipă a dat la o parte masca religiei? Nu puteam să cred așa ceva. Eram îngrozit de ceea ce se întâmplase. Cum puteam fi sigur că această forță rea nu mă va poseda din nou, brusc și poate cu consecințe mult mai tragice data viitoare? Această întrebare mă tortura. Cine erau zeii, spiritele și forțele pe care le invitasem să intre în mine prin niasa, yoga, ori prin meditație? Erau buni sau răi, ori și una și cealaltă, sau toate erau maia, iar eu eram nebun că încercam să găsesc o logică în ele? Am rămas în cameră timp de câteva zile, refuzând orice încercare a celorlalți de a mă convinge să vin la masă sau chiar să beau ceva. Când, în sfârșit, am încercat să mă confrunt din nou cu lumea mea, acea lume a iluziei despre care se presupunea că este ireală, dar care îmi provoca atâta suferință, abia dacă am avut puterea să o privesc în ochi. Nu am spus aproape nimic, nimănui. Mă tușa Revati și cu mine ne evitam reciproc. Nu se mai auzeau porunci referitoare la îndatoririle mele gospodărești. Vizitele mele matinale la MA erau scurte și tensionate. În cele din urmă, așa după cum sperasem, timpul părea că a estompat chiar și acest episod oribil al vieții mele. Mătușa revatii și cu mine tot ne mai evitam unul pe celălalt cât de mult puteam, dar când anumite împrejurări ne puneau față în față, eram capabil să o privesc și să-i spun orice trebuia să-i spun pe un ton plăcut, amabil, iar ea nu mi-arăta pică, cel puțin atât cât vedeam eu. Efectul cel mai tulburător care persista era o nouă dificultate în a mă convinge că eu eram Brahman și o nesiguranță profundă, fără soluție, la întrebarea pe cine sau ce reprezentau cu adevărat Brahman și numeroși zei pe care-i veneram și cine erau ei. Cine eram eu? Ținta mea, aceea de a atinge realizarea sinelui, suferise o serioasă lovitură.